Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalannya boleh tak jelaskan sifat huruf dhad atau makhraj huruf dhad? Okay, yang benar sekali, uh, huruf dhad ialah di antara huruf yang paling susah untuk disebut. Makhraj huruf dhad ialah uh, apabila tepi lidah kiri atau kanan bertemu dengan geraham di sebelah atas. Dengan kata lain Mudahnya ialah lidah paking ke geraham. Macam tu. Eh? Lidah paking geraham. Dengan cara uh, memberat ke kiri atau ke kanan. Kemudian paking ke geraham atas. Begitu. Dan ia macam melepir. Memanjang sedikit. Dia memanjang. Dan apabila uh, ia dimatikan. Dia di, dia ada dipanggil sebagai sifat istihtolah. Iaitu. Uh, menyembunyikan ataupun menyebut huruf tu dengan tepi lidah secara memanjang. Sebab tu dalam huruf duat juga dia ada sifat uh, ruhawah suara yang mengalir. Apabila ia dimatikan dalam kebab huruf duat itu, uh, sebahagiannya menggunakan uh, lidah itu dikapit oleh rahang dan ia terperangkap makhrasnya terperangkap, tetapi secara memanjang. Itulah bersesuaian dengan sifat tunggal yang ada pada huruf du'at iaitu istihtolah iaitu memunyikan uh, huruf itu uh, memanjang, di sepanjang tepi dan keliling lidah namun uh, guru saya mengajar makhrah huruf du'at ini ialah lidah menempel ke gusi atas ke gusi atas kemudian dikapit oleh rahang dan ia terperangkap dalam itu seperti kita kebam ni yang tak lepas contohnya awg kalau sebuah huruf d dengan au dia ada sikit berbeza bila dia dimatikan dengan sebuah huruf sahaja dia agak sikit berbeza bila dia di uh, bila ia dimatikan dari sifat istitalah itu lebih lebih ketara di situ dia dimatikan iaitu menyembunyikan huruf uh, di sepanjang atau sekeliling tepi lidah kiri atau kanan au al wa la au aa al-'afan dan ia bersifat isti'la iaitu pangkal lidah meninggi ke lelangit pangkal lidah itu dimenangi ke lelangit tiada qalqalah pada pada bukan ad sebaliknya au aut wa la d aghanakum antara contoh huruf ba d sebutannya ada ada qalqalah sebab apa ejaan eh huruf dad alif dal jadi bila sebut mesti ada qalqalah ya kemudian eh atas bawah depan dadidu dan din dun mati tiada qalqalah tapi ada kebam yang tak lepas ya ataupun dengan kata lain lidah paking ke geraham dia memanjang au ild ul al dad iddi Udhu, mudah-mudahan berisiket pencerahan. Wallahu alam.